body stand the white is all around if you want Macarina te tu quelo tu palla alegria costa bella darla tu quelo palla alegria macarina eh macarina ah! és azt mondják, hogy nem ez már az adás, hogy legalábbis én adásbólnak képzelem. Jaj. itt hát, is Mert, jó, jó, jó. Kicsi gyere nem rózsát szetni, amíg el nem megy, a nyár. addig kell az ilyet el. Mi nee. De ugye nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi gyerevelem csókot csenni, most kell szerelm. Kabun, kabun, én a feddhő, Meglátok, Fej... Jó reggel, ki bár ugye minden más, mint ami korábban volt. Belejött, hogy az alvási szokása azok, hogy nem változtak, de nem fogom önöket ezzel szólaltoztatni. Vannak, akik kifejezetten hátisak arra, hogy hivatkozzak arra, hogy keveset aludtam, mondván, hogy kinek mi köze van hozzá. Egyébként is a műsoron látszódjék meg. Ha látták volna, hogy én hol parkoltam, de csak azért parkoltam ott, ahol parkoltam. Egyébként Pál utca van olyan? a páluc és a József Körúz sarkán nem működik a jelzőlámpa. A szemét kuka megállt, vagy a kukás autó és az autó, de azon gondolkodtam, hogy vajon a zebra nem kéne megállni a robogó villamosnak. Én értem, hogy, de, hogy, hogy, hogy a villamosnak olyan sebességgel kéne közlekednie, hogy mert a zebra az egy ilyen szent hely, nem? Tehát, hogy azt meg úgy látja a villamos masinista, vagy hogy mondják. Ugye annak következtében, hogy keveset aludtam, azért a szókincsem általakból, többször mondom azt, hogy izé. Um, vagy esetleg tájékoztatja őt a BKV, vagy BKK, vagy az ABC, vagy az XYZ, hogy itt ez van. De minden esetben megúsztam, de meg nem mondanám például hogy melyik utcában parkoltam, de talán még visszatalálok oda. Fél nyolc után két perccel felhívom is tibort, 8 óra után 4 perccel Horváth Csabát, és aztán valamikor nyolc óra negyven környékén véget vetek a zenének, és azzal véget fog érni a Kéfejancsi újra újraszállnyálásának első hete. Nem győzök, hálás lenne a sorsnak, az életkedvemnek a mondandómnak, ami nem csökken, egy évek között az sem mert a műsorok foglalkoztat, tehát az az élet, ami most újra kezdődött hétfőtől, tehát nem arról van szó, hogy hirtelen az epedarugókatok kinőttek volna a matracokból, nincs is benne epedarugók, Um, egészen hihetetlen, hogy mennyire foglalkoztat az élet. Így például egy nádas Péter este valamikor három órakor vettem jegyet, de a Bet Plus-ra még nem, pedig a Bad Plus ra mindenféleképpen el akarok menni, az amikor októberben lesz az a zenházában. Ma este azt hiszem Ránki Klukon Edit koncert van, de ma van udvaros Dorottya is. El tudnék mondani, egy ilyen kulturális ajánlót tudnék mondani csak abból adódóan, hogy nem aludtam. Ha szeretnének velem beszélgetni bármiről, hiszen arról volt szó, hogy ez egy beszélgetős műsor, és azért ez a hétfő ketszer, meg kell, hogy látszódjék. Szóval akkor hívják fel a 061-238812-t, mert erre legközelebb fél kilenc után kerülhet sor, és akkor sem olyan hosszú ideig, mint most. Most rendben, tengernyi időnk van, majdnem 20 perc. 253, 88, 12, ma 2022, szeptember, a jövő hét. 16 van péntek, Edit és Ciprián napja, anyámnak lenne a névnapja. Holnap Zsófia lesz vasárnap, Diana hétfőn, majd elmondom a hétfőn, már minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalixis, de már elfelejtettem, hogy hányadik van. 16. a péntek. 061, 253, 88, 12 talán ki is van írva. Ennyit nem ugattam és éjszaka a telefonomat, hogy azt néztem, hogy be tudom kapcsolni úgy a telefont, hogy ne kelljen itt ülnem petrezselymet árulva, de nem tudom, hogyan kell rátenni a hangot. András, rá tudod tenni átmenetileg a hangot a telefonra? Azt kérdezem, hogy... Amikor a Kurtás udvarias az annyira hihetetlen, azt kérdeztem, hogy rá lehetett a hangra, mert akkor elülnék innen addig, amíg nem települ. Jó, akkor ráraksz, hát a telefon. De megnyert, itt van egy ilyen ízés, azt, de ezt kapcsolatban is nem szólt, akkor se. De akkor se szólt. Ja. fölhívtam. Nem szó. De nincs -e be? Rendben van. De ez nem szó. Úgyre jó kikapcsoltat, hogy elvette végleg a hangját. Tegény talapolcsa, ezen tűcsönben is szeretném. Hát lehet, hogy kikötötte, most én is kőben ilyen vagyok, tehát ez egészen zseniális. Lehet, hogy a kurtás kikötötte, de majd reggel erre nem emlékszik, pedig azért, amikor itt van, hogy olyan bejönnás kell, mint tudatát tudatát úgy fogja, de kikötötte a telefon? milyen jó, hogy nincsen macskája, mert például fiú macskája. Van fiú mocskája? Uh, akkor nem is fejezem be a mondatot. Erről lett volna szó, igen. Ugye az a helyzet, hogy amikor én hétfőn elkezdtem mondani a szózatomat, akkor abban benne volt, hogy amit alapvetően ezekből az élőlebonyolítás műsorokból hiányolok, ahol emberek beszélgetnek, az az, hogy... Oké, okay, van ennek egy természetellenes hangulata, bár Mugány volt, Goltának pont arról beszélgettünk, hogy a telefonálásban van valami személyes ugyanakkor, tehát ez mennyire idegen lenne, ha valaki ide bejönne és nem is nenne, engem és úgy kezdenénk el beszélgetni. Tehát, hogy uh, hiányzóztak nekem a személyes hangú beszélgetések, ahol lehetséges, hogy olyasmiről számolnak be, mint amiről mostanossább beszélek az emberek, hogy sokban kerül, vagy drága számla de, de azt nem tudom lebonyolítani egyedül. Tudom, hogy egyelőre még a reggeli nézettség és hallgatottság nem olyan, hogy minden pillanatra lehetne számítani egy felhívjanak, de én csak biztatni tudom önöket, mert az ellenkező esetében a teljes műsorszerkezetet át fog alakítani, hiszen már most se pontosan ugyanolyan, mint amilyen eddig volt. Egy hét után ilyen messze következtetéseket nem vonok le, csak szeretném ezt mondani. Valamint hát ez a műsor pontosan ugyanúgy működik, mint az előző kejfejan, csak lehet, hogy reggel nem nézik olyan nagyon sokan. Minden esetre már van olyan műsor, amelynek az össznézettsége és hallgatottsága meghaladta a 20-et, és hát ahhoz képes, hogy ennek a műsornak a reklámjáról nehéz lenne beszélni. 2000 egy hihetetlenül alacsony szám, de 2000 az pontosan több annál, meg hát összehasonlíthatnám más olyan rádióval, ahol dolgoztam, amely... De borzasztó dolog a farokméregetés. Tehát a, ha valakinek egy rojszorosza van, akkor nem arra gondol, hogy hány embernek van még rojszorosza, hanem annak örül, hogy neki van egy, és nem is az értékén gondolkodik, hanem... Azon, hogy ez neki miért is volt fontos. Nekem van egy kejfejjelcsim, amire nem vagyok annyira büszke, mint a lányomra, mert a lányomra büszkék vagyok, még akkor is, hogyha faséban vagyok vele, de nem az lesz a fokmérője, hogy um, milyen számok vannak utána. A leírás az egyelőre hibázik, amit tényleg tegnap azért sajnáltam, mert a kis Ambrussal való beszélgetésben voltak olyan, exkluzív információk, mint hogy a mai beszélgetésekben is lesznek, amelyeket akár szívesen láttam volna, ha átvett volna. Jó. Rendben van a vezetek Örültem volna, hogyha... Mondjad? Nem, nem lesz leír. Örültem volna annak, hogyha megjelenik máshol, de nem jelent meg. Viszont megjelent Gundel Takács Gábor kapcsán a szemléleket idézve hogy ő hogy unt bele abba a küzdelembe, amit a közélettel kapcsolatban folytatott, és mondta, hogy ő többet közéreti témákban nem fog megszólalni. A közvetlen környezetem gyakran megvádol azzal, hogy bizonyos embereket, ha nem szeretek, akkor velük kapcsolatban csak negatív dolgokat tudok mondani. Gundel Takács Gábor nem a szívem csücske, de elismerem a képességeit, akár a vízi játékok vezetésében, akár sportesemények vezetésében, csak azért, mert ő nem a szívem csücske, nem gondolom azt, hogy mindazt, amit csinál, az rossz. Ugye abból adódóan, hogy népszerű, nézett vezet, és nyilvánvalóan, hogy ehhez neki jelentős köze van, hiszen meg annyi olyan műsor van, amit nem átvet, hanem vele kezdődött. Ennek következtében a média számára a vele kapcsolatos hírek fontosabbá válnak annál, mint amilyen helyi értéken egyébként azok a hírekre rendelkeznek. Gondel Takács Gábor ragyogóan vezet krízműsorokat, és ragyogóan vezet sportműsorokat. Közéleti tevékenységével nem vagyok tisztában. Ha netán volt ilyen, arra nem figyeltem föl, ha volt olyan, amikor megnyilvánult a közérettel kapcsolatban, avval arra, arra kapcsolatban konkrétan azt gondoltam, mint amit illetlenül rónai Jegónak mondtam, Kálmán Olga kapcsán, hogy olyan, mint egy kisgyerek, aki úgy úszik, hogy közben az alacsony vizet arra használja fel, hogy a kezével tolja magát a medence alján. Nem létezik. Ugyanakkor van annyira hiú, gondolta Kecs Gábor, hogy azt gondolja, hogy megosztja olyan gondolatait is a néppel, amelyek arra nem feltétlen méltóak, ráadásul ebben közre működik a média, kérdezik őt ilyenről, sőt, a szemlélek, amit megint idéztek az elmúlt napon, jóformán csak ilyesmiről kérdezi, és akkor ő elmondja, nem fogok beleolvasni itt mostanában, elolvastam. Most amikor egyébként nincs olyan periódusa az életnek, amikor ne lenne megannyi közéleti dologban megszólalni való. Tehát én most nem kezdem elsorolni azt, hogy mi mindenben lehet megnyilvánulni, mert ez teljesen fölösleges. Most azt mondani, hogy a politikusoknak a lelkiismeretlensége miatt, és amiatt, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, ő többet nem fog megszólalni közéleti dolgokban, nem elég, hogy nem hír számomra, hanem kifejezetten kontraproduktív. Tehát akkor, amikor dolgok garmadája van, amikor dolgok ideje van, akkor azt mondani, hogy ő kiszáll valamiből azért, mert annak a hatásfoka nem érte el azt, mint amit ő elképzelt. Ha én minden nap úgy ülnék ide, hogy azt gondolnám, hogy az én hatásfokom, amivel kapcsolatban igazam van, vagy megemlítem, vagy szóra érdemesnek tartom egy tízes skálán mondjuk azt, hogy ötösre megvalósul vagy megváltozik, már nem ülnék itt. Ennek az aránya talán a százból egy, egy se éri el. Persze az egy nagy kérdés, hogy maga a hatás az mi, hiszen meg annyi hatás van olyan, amit az ember szabad szemmel és füllel sohasem lát és sohasem hall és közben mégis változást idéz elő. Ha én beszélgettem volna a szemlélekben Gundel Gáborral, akkor én biztos megkérdeztem volna tőle, hogy amit nem kérdeztek meg. Ezzel együtt például ez a hír, ez meg annyi egyébként szóra is érdemes portálon végigbonult, miközben az, amit az ukrajnából hazákba menekülő kapcsán elmondott tegnap kisamrós az elveszett. Ha ezt egy serpenyőnek nézzük, hogy egy mérlek két serpenyőjének, akkor azt lehetne mondani, hogy megbolondultam ezek összehasonlíthatatlan dolgok. Itt nincs, a hírérték az nem olyan, mint az ember libacombot vesz és azt ráteszik a mérlegre. Nem baj, hogy megemlékeztek arról ezek a portálok, amit gondeltakás Gábor mondott, bár ez inkább a blikbe volt való hír, és csak oda, és a borsba. De azt kifejezetten sajnáltam, hogy amit mondott tegnap. De ide tartozik a Vintermantai és való beszélgetés is. Nagyon sajnálnám, hogyha lennének olyan beszélgetésem, amelyek információtartalmukat tekintve semmi olyasmit nem tartalmaznának, amiről érdemes lenne megnyilvánulni. Tehát beszélgettem Salamont hajdan volt tanítványommal, aki erőteljesen kifogásolta, azt a Facebook bejegyzést, amit a Facebook oldalamon tettem, amiben arra tettem bátortalan kísérletet, hogy egy egyébként rám nem jellemző, nem igazán elegens mondattal, egy párszavas mondattal leírjam azt, amit egyébként itt most hosszan elmondtam, egyszerűen két Egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy rövid idő alatt hányan reagálnak, illetőleg, hogy ezzel be lehet -e kerülni abba a médiáramba, amiben Kondel Takás Gábornak sikerült a tapasztalatom az volt, hogy egyrészt ilyet többet nem csinálok, mert Salamon másnak igaza volt, hogy ez nem volt elegáns, hozzátéve, hogy semmilyen averzióm nem jelentkezett benne Gundel Takács Gáborral kapcsolatban. Az történt, amit elmeséltem, csak egy mondat összesűrítettem. Az eléztettem a Facebookról. Hogy hányan reagáltak rá egyébként, az nem mutatja, hogy hányan olvasták. Csekély számú volt, és ez alatt az idő alatt az országos hírfolyam se figyelt fel rá. A Kejfej Jancsi fog megmaradni az, ahol én egyébként megpróbálom magamra felhívni a figyelmet, és nem is magamra, hanem a műsoromra, és a műsoromon belül is arra, amit érdemes egyébként másnak is tudni. Nem tettem jól tegnap, kipróbáltam, nagy bűnt nem követtem el. 3 perc múlva lesz fél 8, 5 perc múlva felhívom Navras és és nagyjából 1 óra múlva lesz ismét arra lehetőség, hogy betelefonáljanak, és 8 óra 40-kor véget vetek az enyének. 06 253, 88-12. <tart> Tudod, ki műsor vezető. De mennyivel jobb lett volna, hogy miért tették volna ezt? Jövőleg. Jö vagyok. Én azt azért szeretnék érdeklődni, hogy terveze az Elsimon úrral beszélgetést. Vagy ez a keddenkénti, ez már nem lesz? kedden biztos, hogy nem. Csütörtökre vagy péntekre férhetne be. A kérdése teljesen jogos. Nagyon örülök, hogy megkérdezte. A helyzet az, hogy van a kölcsönösségnek, a bennem elvárt kölcsönösségnek egy olyan szintje, amiben egy találkozó, ami nem jött létre a nyáron, és ami egyébként az ő hibájában? Nem hiba, nézze, ez nem hiba. Ha valaki egyébként Jó. azt mondja, hogy nincs ideje, vagy egy olyan lehetőséget ajánl, amit ő se gondol komolyan, Itt. nem vesznék el a részletekben. Uh, ugye én abban a tévképzetben vagyok, és ez egy súlyos tévképzet, hogy én az állandó megszólalóim, megszólalóimmal valami személyes nexusban is vagyok. Igen. Ez egyébként egyszerre jó és egyszerre rossz, és szemben megy a szakmámnak a tanult szabályaival, annak idején pont az ellenkezőjére tanítottak. Uh -huh. Ebben létrejött egy olyan hiány, amely hiány, ha ki lesz töltve, akkor elsimó László ismét itt lesz. Mindez nem jelenti az, hogy haragban lennénk. Jó, Örömmel üdvözölte, hogy látta, hogy elindult a műsor, de én ezt bebárom, és azt követően ismét lesz. Értem. És akkor, bocsásom, meg csak még egy kérdés, hogy a messziről jött embert tervezi el, vagy... A messziről jött ember teljesen jogos, ott meg szintén arra várok, hogy egy kicsit, egy, egyrészt nem beszéltem még az akvárium fenntartóival, másrészt pedig egy kicsit várok, hogy úgy alakuljon a műsor nézettsége, hallgatottsága, hogy biztos lehesek abban, hogy olyan létszámban legyenek jelen ami alkalmas egy ilyen messzire jött lebonyolítására, a választálat az, hogy igen, de egy kicsivel később. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. 253-88-12. Újra Jó reggelt, a Horváth Péter, én is kérdeznék, hogy a hölgy Csepp Nándor újra feltűnt a politika egér, hogy nem ő gondol ezzel vele is esetleg... Ugye Nándor Lázár János oldalán tűnt föl, és a Lázár Jánossal kapcsolatos történettel még tartozom. Aha. Ha Elsimó Lászlóval van egy hiányérzet, akkor az ami kettőnket elválaszt egymástól, Lázár Jánossal, az ennél lényegesen nagyobb, és miután valójában, amiben a Csepregi Nándor megnyilvánul az a Lázár területe, ott nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy az megszűnjön. Ha netán elmesélném a történetet, ami alapvetően elválasztott bennünket, abban azon kívül, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy nekem mi a bajom, a saját kisszerűségemet is be fogom mutatni. Végül is, ha annak a híre eljut a Lázárhoz, akkor lehet, hogy lesz annyira hiú, hogy valamilyen módon hagy üzenetet, de az elmúlt időben dacára annak, ami egyébként két évvel ezelőtt történt, az, és még azt követően is én képes voltam különböző dolgokban keresni őt, és ő nem reagált rá, így amennyiben elsimó Lászlóval létrejön ez a találkozó, akkor lesz, ugyanennek a valószínűsége rettenetesen csekély Lázár János esetében. És akkor 7 óra. hogy miért hazudnának szándékosan, hogyha nem szeretel ott a Bába Szövetség, hogy mi a neve? Igen, tehát ez a Bába Szövetség nem, nem, öt éve nincsen, tehát ezzel nem lehetett konzultálni. Én. És ugyanakkor a, a, bel, a belügyminisztérium nem annyira kommunikatív, mint ön. Aha, aha. Hát én akkor is úgy gondolom, hogyha önmagában a Bába neve nem szerepelt volna ott, akkor sem kapta volna a fejét senki, és a Bába Szövetségvel nem egyeztettek. Költségképzelésben nem hiszem, hogy ez, ez kellett volna hazudni, inkább, inkább valamilyen nem hanyagság lehet, hogy valaki átvette egy, egy korábbi anyagból egy ilyen részt, és nem, el, mondjuk, nem tudom. Jó, de Én ezt uh, rosszul feltételezném, hogyha ez egy önáltal vezetett minisztériumban lenne, és egyébként tényleg egy olyan dologra hivatkoznának, ami fizikailag lehetetlen, aki akkor ezt lehetővé tette annak nem kéne sokáig az önminisztériumában dolgoznia? És akkor most a bábaszövetségtől Szövetségtől tekintsünk el, hivatkozni igen, valamire? Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ezt nem Én tartom. Élső. Egy ilyen... Oké, okay, rendben van. Ezt mindenféleképpen szerettem volna megkérdezni öntől. A másik, hogy... Néztem a szülősi Györgyivel való beszélgetését, és abban két elem megmaradt bennem. Ugye egyrészt beszélt bizalomhiányról, másrészt beszélt arról, hogy kommunikációval hogyan lehet ezt a bizalomhiányt megszüntetni, de itt külön kitért arra, hogy a bizalomhiány részint különböző magyarországi történésekből jöttek létre, részint pedig a kommunikáció hiányából és arra gondoltam, hogy egy olyan periódusról beszélünk, amikor ő nem volt aktív, de például uniós biztos volt, és mint uniós biztos, ezt legalábbis a Kejfej Jancsiban permanensen elmondta. Mi, milyen érzés most egy olyan dolgot kiavítani, amit ön Brüsszelből permanensen jelzett, itt nem törődtek vele, majd amikor hazajön, akkor valójában mások Hát ide most egy megfelelő szót kéne tenni, de nem szeretnék szalonképtelen lenni. Azt kellene önnek feltakarítania, és még egy kérdés van, hogy egyébként ön ezt erre hogyan néz, hiszen amikor kim volt az unióban, akkor ez hiányosságnak tartotta. De a konfliktus egyebek között pont abból adódott, hogy itthon viszont nem tartották hiányosságnak. Most abból adódóan, hogy itthon van, már nincs meg az unió státusza, viszont hiányosságnak kéne tartania, miközben annak idején nem tartotta azt. Azért ez egy meglehetősen kacifántos helyzet. Kicsit olyan, ha nagyon rövid akarnék lenni, miután nagyon hosszú voltam, hogy önnel takarítanak fel valamit, ami egyébként, amikor létrejött, akkor ön szólt, hogy ne legyen, most pedig e, utólag őre bízzák azt, amit mások elrontottak, miközben ma is azt mondják, hogy ők nem rontottak el semmit. Igen. Ezért tartozom nagyon fontosnak azt, hogy sikerüljön elérni, hogy az Európai Bizottsággal végül aláírjuk a megállapodásokat, mert akkor be tudnám bizonyítani a fogalmazók is, kétkedőknek, hogy ez az út, ami eredményre vezet az Európai Bizottsággal való kapcsolata és nem a totális konzertáció. És hát éppen ezért én nem úgy fogom fel, hogy takarítok mások után, hanem az, hogy hogy egy bizonyítási eljárást folytatok le. Ami vagy nekem lesz előre is, tudom. Ó, ezzel a bizonyítással, mert a, a takarítás az nem elegás, de a bizonyítással meg az a baj, hogyha önnek sikerülni fog, akkor ebből viszont az következik, hogy akik ezt létrehozták, azok helytelenül cselekedtek, már pedig ők ezt ebben a formában jelenleg nem tűnnek bevallani. Öhm, én ezt nem úgy, tehát... Igen, de én ezt többször elmondtam. Ezt de más, elmondtam. más ezt uniós biztosként elmondani, és de más magyar miniszterként, miniszterként Én miniszterként is elmondom, és elmondtam mindig is, hogy én, én Európa politikában, vagy ebben a kérdésben, ezekben a kérdésekben más állásponton vagyok, mint, mint sok más politikus társam a a, a konbánypártól fogadásunk Oké, okay. én az ön képességei felől minimálisan sem kételkedem, csak azt mondom, hogy az ön ezügyben való megbizatása, és ez az én szövegem egy tízes skálán közele van a tízeshez, mint ötöshöz színizmusban. Színizmusban? Ége. Ön ezen. Ön egy diplomata de attól én ezt még felvethetem önnek. Ja, értem, ez igen, ezt ez így van, így van, teljesen gyakorló A, Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy most akkor meg kell mutatni, és én azért bízom abban, hogy az Európai Bizottsággal sikerül a megállapodást elérni, mert akkor meg tudom mutatni, hogy hogy az Európai Unió, vagy az Unió. Oké, okay, ezt én értem, a... és köszönöm, hogy hajlandó volt elfogadni a gondolatmenetemet, ha nem is igazolja a száz százalékig vissza, de önmagában, hogy hajlandó volt elfogadni, az azt jelenti, hogy nem evezünk két különböző malomban. Ugyanakkor, hadd kérdezzem öntől azt meg, tételezzük fel, hogy ez sikerülni fog önnek. Igen. Én kívánom. És nem azért, hogy önnek legyen egyéni sikere, nekem ez is fontos, hanem ez mindannyiunk érdeke. Ön egy tízes skálán, tízesre meg van győződve arról, hogy ez a takarítási folyamat ezzel befejeződik? Nem. Ne. Nem... <síns> nem. Nem, de hogy is, nem. Nem. Egyáltalán szerintem ez azt jelenti, hogy ez a takarítási folyamat, vagy egyáltalán ez a, ez a logika, ez megjelenhet. És ez is már egy komoly eredmény szerintem. Én ezt értem, de mire van akkor, hogyha ön földtakarít, és mire másnap bemegy a minisztériumba, azt tapasztalja, hogy a helyzet semmi se változott, csak rövidebb idő alatt, rövidebb tócsa lett. Én úgy gondolom, hogy változni fog a helyzet. Tehát ez a megállapodás olyan elemeket is tartalmaz, amely szükségszerűen változtatás. Kényszerít ki sok esetben a, a magyar politikában, vagy fogalmazni hogy a magyar közérdekében. Hogy... Ön ebben biztos, mert szerintem mi most egy nagyon fontos dologról beszélünk. Én ugyanis azt kérdezem öntől, hogy ha ez bekövetkezik, akkor ön azt gondolja, hogy mindazok, akik egyébként ennek a szituációnak a létrejöttében aktívan közreműködtek, és nem hozom kínos helyzetbe, és nem mondok neveket azok egyébként azt fogják mondani, hogy belátják, valamit rosszul csináltak, vagy egyszerűen örülni fognak praktikusan annak, hogy ön én... lát ön bárkin is bűnbánatott a tekintetben nem amiatt hogy Magyarország nem kap pénzt hanem amiatt, hogy annak idején azt tették, aminek következtében bizalomhiány jött létre, ráadásul nem is volt kommunikáció, és nem kell hogy nevet mondjon, de ön találkozott bárkivel is, aki ezt a szituációt előidézte, és ma van ez ügyben lelkiismeretfordulása Oly, hát azt nem tudom, hogy van-e nekem nem mondta, hogy van-e lelkiismeretfordulása, vagy nincs de azt látom, hogy a kommunikációban azért váltások megfigyelhetők egyes politikusoknál. És, hát leszámítva, hogyha éppen nagyon felszabadultak és tihanyban vannak. Eset? Leszámítva, amikor valaki nagyon felszabadult és tihanyban van. De emberek vagyunk. Csinálják. Jó, csak akkor vigyázzon ezzel a kommunikációval. Tehát, hogy mondjam, önnek vannak gyerekei, ráadásul sokkal több gyereke van, mint nekem. Ennek következtében jelentős tapasztalattal bír. Azért ön elvárja tőlük azt, hogy legyen egy konszenzus, legyen egy megegyezés, hogyha valamiben megegyeztek, hogy azt nem csinálják, akkor nem csinálják. Igen, a gyerekeknek is előtt hogy a konszenzus ellenére csinálják. Hát az ember ilyen. Igen, csak az a kérdés, hogy ennek a hordereje nem nő -e túl azon, mint amit én a gyerekek kapcsán kérdeztem. Lehet, hogy nő. van, amikor nem. Van, amikor... Szerintem van egy olyan esetlegesség ebben az emberi tényezőből adódó, az emberi gyarlóságból adódó esetlegesség, amivel együtt kell élni. Ezt el kell fogadni. Ezt hogy nem kellő, kellő sztoricimussal kell viselni, hogy időnként az emberek akaratán kívül is borulnak dolgok, amik, és aztán újra kell kezdeni az egészetét. Mint a Marokkó, vagy nem Igen, csak az a kérdés, hogy amivel kapcsolatban ezt Expressis Verbis megfogalmazza, a tanács, a parlament, a bizottság más-más módon, azok nem a Marokkóra emlékeztetnek, azok nagyon fajsúlyos dolgok. I Igen, és ráadásul azt látszik egy szisztematikus, tehát nem emberi gyarlóságon van szó, hanem egy politikai ellenkampányból. Ezt kell valahogyan ezt kell valahogyan kivédeni. Vagy Mit nevezünk a... politikai ellenkampánynak? Én úgy gondolom, hogy ma Európában több olyan politikai erő, ország, szereplő politikus van, aki, akinek nemhogy nem érdeke, hogy az Európai Bizottság megegyezze Magyarországgal, de tekintettel arra, hogy Magyarországon profilírozta magát, ez kifejezetten érdeke hogy ne legyen, legyen Jó, hát akkor ab, abban a körben, amiben beszélgettünk, akkor abban újabb szint kaptunk. tűnik, akkor önnek egy olyan ügyben kell takarítania, amely ügyben egyébként ön sincs meggyőződve arról, hogy egyébként ott van takarítani való, miközben amikor uniós biztos volt, ön is azt mondta, nem pontosan ugyanazokkal a szavakkal, és nem pont mindig ugyanabban a témában, mint amit egyébként most nyugatról, illetőleg más uniós országokból, vagy más uniós szervezetekből mondanak. Nem skizofrén helyzet ez? Nem, nem, nem. Ennek van egy része, amit takarítani való, azt takarítom, és van egy része, ami pedig politikai eh, csata. Tehát amikor össze, összecsúszik, akár a hírekben, akár az értékelésekben. Az Európai Parlament kifejezetten politikai, természeti értékelése és az Európai Bizottság sokkal erősebben kias exaktabb, nem annyira politikai vélemény típusú értékelése, akkor... akkor, akkor hogy mondjam, akkor bizonytalanabbá válhat a stratégiai. Én ezt megértem, és ez teljesen logikusnak tűnik. Ugyanakkor az ön nyilatkozatait, hogyha az ember egymás mellé teszi, akkor abban az is megjelenik, hogy ha bár lehetséges, hogy most ellenséges szelek fújnak, még mielőtt ezen ellenséges szelek fújtak volna, a magyar politika tett annak érdekében, hogy legyenek ellenséges szelek független attól, hogy nem pont ilyen ellenséges szelekre lehetett számítani. Igen, egy, hát részben igen, tett, tett is. Ugye én, én ebből sem csináltam, sohasem tükött, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy egyrészt a túl sok konfliktust ö, vállalt a magyar politika, a, és, és nem biztos, hogy mindegyik megérte a fontosságát tekintve, Másrészt pedig volt egyfajta fogalmazunk, úgyhogy van, van, egy, van egy munka, ami nincs elvégezve. Ezt leginkább én azzal szoktam érzékeltetni, hogy Magyar politikai körökben a fogadások, diplomáciai fogadások a járás az nem munkának minősül, hanem kikapcsolódásnak, és ebből adódóan a luxusnak, ebből adódóan a politikusok egy része mélyen megveti. A diplomáciai fogadások járás. Jó, de azért azt tisztázzuk, hogy ön nem egy olyan autószerelő, aki egyébként beszél az autóhoz és attól megjavul, hanem ön effektív szerelői tevékenységet is folytat. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy itt Magyarországon ellenséges hangulat volt az Unióval kapcsolatban, hanem meg annyi olyan dolog történt, amelyet egyébként kifogásolt az Unió. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy pikkelnek ránk, hanem hogy azért volt olyan, ami úgy tűnik, hogy alkalmas volt arra, hogy ezek a szelek fújjanak és ilyen módon beszéljenek. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy udvariatlan viselkedtek egy fogadáson, vagy nem mentek el, ami szintén udvariatlanság, hanem, hogy egyebek között talán azért sem mentek el, mert amiről ott szó lett volna, arról ők nem beszéltek volna szívesen. Nem egyszerűen erről volt szó, de erről is van szó. És ezért mondom, hogy persze voltak olyan tettek is, amik eh, adott esetben meg el, meg, előidézték ezeket a konfliktusokat. De emellett, és ezt a helyzetet súlyosítottam még, hogy voltak olyan, fogalmazó apró munkák, amit, aminek hagyományosan a magyar, és azért mondom, hogy hagyományosan, mert ez egy nem egy-két éves probléma, nem több évtizedes, hogy azok esetben. De ugye érthető ég, az a logika, aminek a mentén kérdezek? Érted? Akkor jöjjön el? az újabb fejezet, illetve nem is, ez, ez ugyanaz a fejezet lesz végig. Itt van előttem egy júliusban beadott törvényjavaslat, amit egyébként azóta sem e, fogadott el a parlament, már pedig állítólag ez része annak a csomagnak, amit egyébként Magyarország azért gyártott, hogy elfogadják mindazt, amit ön tesz. Ez ugye nem más, mint az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntető eljárásról szóló 2017. évek Évi, az XC az hanyadik? 90. 90. Köszönöm. Törvény módosításáról. Ennek az általános indoklásában az szerepel, hogy a kormány kölcsönös tiszteleten alapuló őszinte és egyenes szakmai párbeszéd híve, ami kicsit olyan, mint amikor egy megszeppen gyerek néz arra, aki egyébként haragszik rá, hiszen egyébként az ember nem is gondolná, hogy egy törvénymódosításban miért vannak ilyen mondatok, de az is szerepelt benne, hogy a javasolt szabályozás nem rendelkezik előzménnyel. Azt az Európai Bizottság megfontol javasolta, már amit javasoltak, és ez került így ebbe a törvénybe, vagy törvénymódosításba. Azt kérdezem öntől, hogy amikor valójában ön úgy tárgyal, hogy valamiről azt mondja, hogy ezt mi itt kicseréljük, miközben annak a létrejötte egy egészen más logika mentén ment, és most valójában ez az általános indoklás arról szól, hogy semmi másért nem csinálják, mint hogy egyébként elnyerjék az Európai Uniónak a szimpátiáját, vagy legalábbis azt, hogy ezek a szankcionálások elmaradjanak. Ez számomra, aki egyszerre újságíró, egyszerre politológus, egyszerre magyar, egyszerre európai, egyszerre szakember, egyszerre outsider, nekem ezt értenem kéne. Hogy hol itt a logika? Hiszen ebben é, az van benne, hogyha nem lennének ezek a szankcionálások, akkor egyébként ez nem jött volna létre. Milyen megbánás ez? Mi, mi, miért meg, tehát az, az, Én ezt régebb nézem már a június óta folyó tárgyalások közéletbeli visszhangját. Két, két dolog nekem nagyon szembeöltő. A magyarok azt nem tudják elképzelni, hogy két egyenrangú fél tárgyal. Ez, ez számunkra egy elképzelhetetlen szituáció. Állandóan meccsel a magyar közvélemény. Lenyomtuk a bizottságot, vagy a bizottság rákényszerített minket valamire. Mert itt egy 3-4 hónapja folyó, nagyon intenzív, egyelő felek között zajló párteszkedés. Én kértem kifejezetten, hogy ezek az elvek, amire ő azt mondta, hogy megszületett kisfiú mondatai a tanítványi előtt, ezek szerepelje. éppen azért, mert ennek szerintem attitív és magatartás meghatározó hatása van. A leír szó kötelez. Amikor mi ezt leírjuk, az nem csak bizalmat jelez, és bizalmat biztosít az Európai Bizottság felé, hanem jelzi a magyar politika szereplői felé is, hogy a magyar kormány ezeket az értékeket fontosnak tartja. Mert ezeket fontosnak tartja, csak pontosan ilyen egyfajta ilyen intellektuális, vagy kuruzos tudom, Mi úgy gondoljuk, hogy ez, ez olyan gáz, hogy mi azt mondjuk, hogy a a, az őszinte párbeszéd hívei vagy, vagy, vagy vagyunk, vagy elkötelezettek vagyunk emellett. Miért? Ez teljesen bevett dolog az európai politikában, hogy az ember egy, egy preambulumban vagy egy indokolásban kitette olyan általános mentén, ami egyébként Ebben önnek tökéletesen igaza van, de hadd vegyem a bátorságot ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ami például az Alaptörvény előszavában van, annak a hangvétele hasonló, de egészen más tartalmú és nem én nem, ista, nem ista, nem Igen, ezt én tökéletesen értem, csak pontosan erre akartam utalni. Nem az alaptörvére, hanem arra, hogy amikor ön meccselésről beszél, akkor én veszem a bátorságot, és azt mondom, hogy ön ma többé-kevésbé, de inkább többé ugyanaz a Navracsics, aki egyébként az Unióban volt. Mármint az Unió biztosa volt. Okay. És ön egész egyszerűen nem engedheti meg magának azt a luxust, és egyben a lojalitás és a szaktudása is arra biztatja, hogy úgy Igen, itt vagyok. vagyok. Hogy, tehát ez ugye arról szól, hogy ön egyébként az itthoniakat nem kritizálja. Magyarul, amikor meccselésről van szó, és ennek ebben tökéletesen igaza van, akkor vajon megengedi-e ebben a beszélgetésben azt a luxus, hogy azt mondjam, hogy egy nagyvracsics nem csinál nyarat, miközben ön természetesen mindenhova maga, magával viszi azt az atmoszférát, ami önnel jár együtt de közben a többiek meccselnek és ön azt megteheti, hogy a saját tevékenységét ne tekintse meccselésnek de azt nehéz elvitatni egy másik embertől nevezetesen tőlem hogy a többiek tevékenységében ne meg azt, aminek ön most a korrekcióját kellene megvalósítania vagy legalábbis kívülről nagyon sokszor tűnik így Elképzelhető hogy így van igen, de ennek van jelentősége tehát van egy olyan pillanat, amikor az önloyalitása, a saját tevékenységének a limeszét képezi. Ez igaz, ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy nincs más lehet. Önt ismerve ez teljesen evites. De ha ebbe beleűszülne, én nem csodálkoznék. Rajta. Hát őszülök, őszülök. Erre mondtam, hogy cinizmus, erre mondtam azt, hogyha önnek ez sikerülni fog, miközben nyilvánvalóan ez nem az ön sikere lesz, hanem a kormány sikere lesz, akkor ön valami olyasmit fog tudni létrehozni, illetve az ön munkatársai, amivel kapcsolatban ennek a kormánynak nagyon büszkének kéne lennie önre, ami azért lesz nem könnyű, hiszen ennek a kormánynak hogy annak a vezetőjének van köze ahhoz, amivel kapcsolatban ön a korrekciót végrehajtotta. Reméljük, hogy sikerülni fog. Mit, mit szól ahhoz, hogy az, amiről írnak, hogy a, a, a bizottság most vasárnap megszólal, ugye most már ezt illetékesek elmondták a Reuters után az RTL klubnak is, nyilatkozott az Európai Bizottság szóvívője, az a 70 os visszatartás, eh, ahogy én kiveszem, az egy temporábilis dolog, az nem végleges, az azt jelenti, hogy az a további tárgyalásoknak lesz a függvénye. Én ezt jól értem? Igen, tehát az egy kilátásba helyezett szankció Nem érvényesített, hanem kilátásba helyezett sankció. Igen. De meg fogjuk csinálni a feladatokat. Tehát ilyen értelem, én, ezért nem aggódom. Ezért nem aggódom. Jövőjte hétfőn ben az első törvénycsomag a parlament elé Pénteken a második törvénycsomag, és, és ezek, ezeket az országgyűlés tárgyalni fogja. Ugye a júliusban benyújtott törvénycsomagot is azért kellett benyújtani júliusban, mert ezzel is bizonyítani a parlament. Nagyon jól beszél, mert én minden nap keresem ezt a parlament honlapján, és ma hajnalban se találtam. Melyiket? Melyiket? Hát amire azt mondta, hogy hétfőn fogják beterjeszteni. És Hát de van még péntek van. Én ezt értem, de én azt hittem akkor, hogy ezt rövidesen tárgyalja is a parlament. Igen, ja, nem, nincs parlament. Parlament ö, ö, nem jövő héten, hanem az azt követő héten kezdi meg az ülésezést, és akkor tudja elkezdeni tárgyalni. De ezt, ö, vagy pedig még a júliusban beterjesztetteket? Azt, azt is, meg ezt is. Igen, mindegyiket. És de, ez, olyan... na, de ez már nincsen készen? Tehát miért kell ezzel várni? Mert nem ülésezik a parlament. Jár is de ott még beterjeszteni lehet? De hát azt tesszük. A júliusi már be van terjesztve. A... a Hát azok meg még most véglegesítik a szöveget, igen. Az egyik a szétfőn, megy be egy csomag, a módosító csomag, a másik pedig, amit valószínű mindenki nagyon vár, az integritási hatóságról szóló törvény, az pénteken fog bemenni a parlament, tehát egy hét múlva fog bemenni a parlamentbe. Ami a büntetőeljárási törvény kapcsán elhangzott, és amiből nek az indoklásából idéztem, annak kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy akkor még ön, a mostanihoz képest a szó fizika értelmében kisfiú volt, bár effektíve már nem volt kisfiú. De ami most történik, az mennyire emlékeztet arra, vagy teljesen rosszul látom, arra a periódusra, amikor Magyarországnak eleget, tenne, eleget kellett tenni a legkülönbözőbb területeken annak, hogy az unió teljes jogu tagjává váljon. Úgynevezett Kopenhága Xikériumok. Igen. Ezt így nem é, tudtam volna megmondani, é. de most köszönöm a segítséget. É. Mennyire emlékeztet a kettő egymásra, vagy teljesen idegen dolgokról kérdezem? Semmi köze, nem. az egyik körte, a másik nem. meg tranzisztor. Nem, nem, nem szerintem igaza van, emlékeztet egymásra. Az egész mögött egy olyan lélektani vonal húzódik meg Brüsszel részéről, ami kizárná azt, hogy Franciaországgal szemben ilyen jogállamisági észrevételeket fogalmazzanak meg, vagy akár Németországa szemben, és nem azért, mert ott nincsenek, hogy Franciaországon nincsenek korrupciós jelenségek hanem azért, mert úgy gondolják még mindig, hogy a közép-európai demokráciák azok gyanús demokráciák, és nem teljes értékű demokráciák. Igen, de itt most pontosan arról beszélgetünk, amiről mi a múltban beszélgettünk, és ugye ezeknek a beszélgetéseknek olyan nagyon sokan azért nem voltak tanúi, hogy ön permanensen arról beszélt, amikor egyébként úgy gondolta, hogy Nyugat-Európa valamben téved, ő akkor is tett annak érdekében, hogy ezt a különbséget a nyugat-európaiak megértsék, és nem pedig kalapácsal verte a szöget, hogy ez még inkább álljon bele a szituációba, és mindig inkább elmérgesedjen. Igen, és ez be is fog következni. Lehet, már nem az én életemben. Igen, én csak avval ugye tisztában van, hogy egy navracs is nem csinál nyarat. Tudják, itt most arról beszélünk, hogy amit ön korrigál, illetve nem ön, hanem ami most, amit most korrigálnak, az vajon szellemiségét tekintve változtat-e azon, ami eddig volt, ez itt a kulcskérdés számomra. Nem az a kérdés, hogyha az én lányom valamit rosszul tett, akkor utána kérjen bocsánatot, mert az egy formai kérdés. A kérdés az, hogy tényleg belátja-e azt, amiért bocsánatot kért, különös tekintettel arra, hogyha egyébként igazam volt abban, amiben lehortam, és másféleképpen viselkedik. Azért az igazán fontos dolog az ez. Igen, de a kultúra és mintaváltás, az mindig hosszú. Én biztos benne, hogy igen, de ez időt nem holnaptól, vagy nem jön nem január 1-től fog bekövetkezni. Én, ebben, én ezt értem, de akkor önnek nagyon hosszú életűnek kell lenni, és permanensen a hatalom emberének kell lennie, mert abban a pillanatban, hogy meghal, illetve kikerül a kormányból, az ön hatásfoka jelentősen csökken. Az első esetben száz százalékig, a második esetben nem száz százalékig. Vannak emberek, akik halálok is hatnak. Én nem jelentem le ennyire a saját hatásokat. Igen, csak én abban a politikai szférában, amelyel nap, mindnap találkozom, vagy személyesen, vagy közvetve, önhöz hasonlóval nagyon sokkal nem találkozom. Lehet persze, hogy közben ilyenek, és yeah. megcsal a szemem, csak azt mondom, hogy viszonylag kevesen vannak. Ez így igaz, de ugyanakkor meg a felnővek, tehát itt az is szerintem változást jelent, hogy a mostani eh, fogalmazók, hogy a, a, a döntéshozó elit jelentős része olyan nemzedékhez tartozik, akik számára az Európai Unió egy, egy külső tárgy szerezet. Igaza, 20 évesek számára az Európai Unió már egy Ebben önnek igaza van, csak a helyzet az, és ezzel zárom soráimat, illetve természetesen az utolsó szó joga az ön, és milyen jó, hogy minden héten beszélgetünk, hiszen lesz miről beszélni, és nem nyomaszt az, hogy most mindent egyszerre kell megbeszélni önnel, hogy közben például azok az emberek, akik hangulatot keltenek, és akik nem feltétlenül a politika szférájához tartoznak, de valamilyen módon mégis kötődnek hozzá adott esetben a sajtó részéről ők olyan ellenséges környezetet, vagy legalábbis nem barátságos környezetet teremtenek ahhoz a tevékenységhez, amit ön folytat, amit az ember vagy cinikusnak, vagy butának lát, vagy széttárja a karját, és azt mondja, hogy ez nem összeegyeztethető azzal, amit közben a Navracsics képvisel, miközben ezek az orgánumok közelebb állnak a kormányhoz, mint az ellenzékhez. Igen, ez igaz. Én meg úgy gondolom, hogy ez kitartó, kitartás kérdése is. Az ember kellő ideig szilárdan tartja magát, és tudja érvényesíteni azt az álláspontot, amit képvisel, akkor annak hatása is van. Tehát módosít is tényezőket. Lesz a királya. Sok azonban, talán. Bízunk Sok sikert. Energiát. Köszönöm, Köszönöm szépen. a Viszont kívánom. Viszont hallásra. Köszönöm. Önök Navracs tibor Tibort hallották. Megnézem az üzeneteimet, aztán felhívom Horváth Csabot. Ja. Halló, Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Előveszem az új papírjaimat. Ugye a papírokra alapvetően azért van szükség, hogy az ember pontosan tudjon kérdezni. Mennyire foglalkoztat téged Horváth Csabával beszélgetek, illetőleg, minten ezek tényleg beszélgetések, Horváth Csaba beszélget velem. Én fialajános vagyok, Kejfejancsi Horváth Csaba pedig egy magyar szocialista párthoz köthető politikus, aki Zugló polgármestere. Mennyire foglalkoztat téged a vasárnapi időközi választás eredménye? És most maradjunk Zuglónál, hiszen máshol is lesz, de most Zuglóról beszél. Természetesen foglalkoztat. Mi foglalkoztat benne? És ezt elsősorban azért kérdezem, mert ha rosszul fogalmazok, kérlek javíts ki relatíve visszafogott vagy e tekintetben. Tehát nem vagy igazán aktív tényezője ennek a választási eseménynek, ennek a kampánynak. De ha rosszul látom, javíts ki. Ha egy kicsit populárisan kellene fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy most ezen a választáson kíváncsian várom az eredményt, de nincs kedvenci jelöltem, mert a jelöltek közül egyikkel sem kötöttem olyan megállapodást, ami a támogatásomat is el kellett volna nyernie. Így én azt az álláspontot képviselem, hogy bárkit választanak az uglói polgárok most vasárnap, én azzal együtt fog dolgozni. És bízom benne, hogy egy olyan jelölt lesz, aki szintén úgy gondolja, hogy fontosabb zuglóban az uglóiak érdekeit képviselni, mint pártérdekeket. Én Navras és Tiborral nagyon régóta beszélgetek, és azon olyan nagyon nem lepődöm meg, hogy többé-kevésbé értjük egymást, de az elmúlt periódusban pedig ugye itt voltak konfliktusok. Én legalábbis egy oldalon ha ez kölcsönös, az annál jobb, azt tapasztalom, hogy elég jól beszéljük egymás nyelvét. Nagyon körültekintően fogalmaztál nekem mégis az a dolgom ebben a beszélgetésben, hogy azt kérdezem, hogy horvátul. Önnek miért nincsen itt most kivételesen, vagy nem kivételesen jelöltje? Általában Igen. szokott lenni. Ez így van, szinte mindig van kedvenc jelöltem. Most hogy nétezik, jelöltem. Horváth úr, hogy most hirtelen úgy adódott, hogy nincs? Igen, hát ez egy érdekes történet, és szívesen beszélek róla. Bár Figyelek. Szíves, hogy a jelöltnek tesz. Még hónapokkal ezelőtt kökénydalma eljött hozzám a polgármesteri hivatalba, kérte a támogatásomat nagyjából két-három hónappal ezelőtt, amikor eldöntött, hogy ő mindenképpen indul, akkor még a Jó, is Várj egy pillanatot, ugye július 7-én jelentette be, tehát akkor az augusztus Még beszélsz, korábban, az... még korábban, tehát még jóval korábban. Tehát, jó, csak a bejelentés ezelőtt, akkor történt? Természetesen, de hónapokkal ezelőtt. Oké, okay, igen. Természetesen számíthat rám, fogom támogatni. E, aztán ez volt tulajdonképpen az utolsó beszélgetésünk, soha többet nem keresett, nem kérte, sőt, láttam eh, komment nyilatkozatát is eh, Facebookon, miszerint szerint eh, nem kérte a polgármester támogatását szándékosan, mint ahogy az MSZP támogatását sem kérte. Ez őszintén eh, szóval politikusként egy kicsit nehezen értelmezhető, mert egy, egy fogalmazunk úgy, hogy egy magát hatékonynak eh, gondoló jelölt, arra kell, hogy törekedjen, hogy minden politikai támogatás begyűjtsön, besöpörjön, és azzal a rakétával ő szakítsa át a célszalagot. És hogyha egy jelöl tudatosan lemond többek között a hivatalban lévő polgármester támogatásáról, ami szerintem a legerősebb rakéta egy ilyen időködni választáson egy önkormányzati képviselő számára, hiszen a polgármester tudja megerősíteni azokat a vállalásokat, ígéreteket, amit önkormányzati képviselő tesz. Tehát, hogy egy, egy nyilván egy okos jelölt ezeket kihatnája nem tudom ennek a hátterét, hogy miért gondolta meg magát, de a lényeg az, hogy nem az én szándékom múlt, hogy most ez a választás úgy alakult, hogy nincs kedvenc jelöltem. Jól beszélsz. A kérdés ugyanis az, hogy amikor ezt a bejegyzést tette a Facebookon, akkor vajon számított-e arra, hogy te erre ilyen szigorúan fogsz reagálni, vagy azt gondolta, hogy ez elvész a sok megjegyzés között. Tehát soha többet nem volt arról szó, mert itt ugye nem egyszerűen csak arról van szó, hogy vajon Horvát Csaba támogatja, hanem Horvát Csaba itt inkluzíve, vagy exkluzíve az MSZP-t is jelenti, tehát itt nem arról van szó, hogy Horvát Csaba személyiben támogatja őt valaki, Nevezetesen horvátsa, hanem hogy az MSP-támogatja-e, és miközben az MSP sokan megszólják, azért mégiscsak egy létező konglomerátum 2022. szeptemberében, és az MSP sem támogatja a Nem ez két külön ügy az életben válaszol ketté. A polgármester támogatása az egy. Szerintem a, a pártok támogatása között a legfontosabb segédrakéta is, persze fontos, hogy melyik pár támogatja az adott jelöltet. És e, szintén ebből a komment, egy másik kommentből derül ki számomra, hogy ő tudatosan nem kérte az MSZV támogatását, ez szerint. E, Magyarul ő elképzelhetőnek rajta? tartotta azt, hogy az MSZV nem támogatja, de te igen. Leszámítva, hogy nem számított arra, hogy olvasod Ám, ezt? Miután én ezt felajánlottam neki jóval e, hónapokkal a kommentje előtt, Úgyhogy számomra nem volt értelmezhető ez a bejegyzés, de őszintén szóval nem is érdekel már ez a... Én ezt értem, és uh, kívánom neked, hogy te mikor bármikor megengeded maga. Mert ugye ez egy nagyfokú magabiztosság a részedről, ami a egyelőre indokoltnak tűnik. De a kérdés az, hogy soha többet az illető nem kért téged arra, hogy valamilyen formában állj mögé? Nem, sőt, amikor erről beszélgettem Karácsony Gergelyel, nagyjából egy hónapvel ezelőtt, akkor is azt jelezte, hogy ő se nagyon kereste. Aztán utána előkerült nála legalább, tehát láttam, hogy a Gergő belehúzta a kampányba, de fura módon a saját főfogalmesterét sem kereste ebben. Egy ideig. Aztán mondom, ő most már. De akkor eltévedtem, amikor először volt nálad? Tessék? Akkor eltévedtem, amikor először volt nálad? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Vagy valamitől meggondolta magát? Szerintem ezt zárjuk le, mert nem érdemes voncolgatni, mert nem vagyok az ő, ha Bányászati. Egy dolog mi az fontos, áll, és fontos ez. Benne. Én egy, szerintem igazából nem ez a fontos, bocsánat, de hogy szerintem inkább az a fontos, hogy a stratégiája bejön-e. Ha adott esetben megnyeri a választást, akkor ő mondhatja, hát az vagy na, így is tudtam nyerni, uh -huh. super. Ha viszont mégsem ez következik be, akkor nem biztos, hogy olyan bölcs lépés volt a részéről hogy a legerősebb támogatóját... Ebben neked tökéletesen igazad áll. van, de ugye ez az első hete az új ebből a beszélgetésből még nem keletkezik leírat, és szintén kíváncsi vagyok, hogy bárki egyébként arra a részletre, amit itt elmondtál, és ami sehol máshol nem hangzott el, erre külön figyeltem, vajon felfigyel-e. Talán a... olyan dolkról szoktam veled beszélgetni, amiről más. Igen, csak az a helyzet, hogy én azért örülök annak, hogyha ezt átveszik, én nem azért beszélgetek csak csupán veled, és tese, hogy ez négy szem közt maradj és ennek van jelentősége, és te pontosan tudod, hogyha egyébként nem a főváros szempontjából fővárosi, hanem az országos politika szempontjából kormánypárti siker lesz, akkor azok a kérdések, amelyekről mi most beszélgetünk, pillanatok alatt elő fognak kerülni. Igen, úgyhogy bízom benne, hogy majd ennek a beszélgetésnek is lesz ebből a számomra. Én őszintén remélem, és majd beszélgetnünk kéne arról, hogy a zuglói sajtó is tudjon annak érdekében tenni, hogy miközben én is megteszem, ott is megjelenjen, mert minél több helyen jelenik meg, annál nagyobb jelentősége. Azért engedd meg, hogy egy pár gondolatot ezzel az egész zuglói lóval, ahogy egy na ne, program, na ne, természetesen. kítérjek, Szóval az elmúlt hónapokban, ami április 3-a óta eltelt, valami tragédia, ami folyik. Ahogy az egymással acsarkodó, egymással a hangot meg nem találó ellenzéki pártok és különböző szervezetek, azt bizonyítják, hogy ki a legnagyobb kicsi ami nyilvánvalóan nem visz közelebb a választási győzelemhez, viszont fényesen bizonyítja a választók egy része számára, akik valamiért mégsem bennünket választottak, kápiszolgatkán, hogy na ezért nem bízták ránk az ország irányítását, hiszen aki egymással képtelen megállapodni, egymásba a hibát és a különbözőségekre próbál fókuszálni, nem az egyezőségekre, az nem biztos, hogy alkalmas lett volna egy ország irányítására. Tehát szerintem a legfontosabb, és csak ezért e, önmarcangolok, ha úgy tetszik, mert a legfontosabb feladata az ellenzéknek, amellett, hogy egy világos, egyértelmű úti tervet adja, hogy hogyan képzeli a jövő Magyarországát, levelább ennyire fontos szervezeti és szerkezeti értelemben, hogy egy jó minőségű együttműködés alakuljon ki a pártok, mint szövetség között. De ahogyan jól veszem okay. ki, akkor ez így Ér... eddig nem állított ki jobb bizonyítványt, mint a korábbi területeken. Hát e, zuglóba egy darabig nagyon-nagyon jól mentek a dolgok, aztán egy, e, egy idő után ezek a nagypárti attitüdök beszivároktak. Remélem, hogy e, kihozanító, e, ami az elmúlt időszakban történt. A kihozanításnak pedig az, a, az alapja, hogy hiába veszít e, hihetetlen léptékben népszerűséget a Fidesz, ebből nem következik sajnos az ellenzék e, térnyerése és azért nem következik, mert még ettől, hogy a Fidesz rosszul végzi a munkáját, amit most már nem csak mi tudtunk, mint ellenzékiet, hanem az itt élő sokaság. Ennek ellenére még mindig az ellenzék ebből kimarad ebből a növekményből, mert hogy nem tudja megmutatni a potenciáját. Szerintem legalább annyira fontos a tartalom mellett a forma, mert ha a választó azt érzi az órán, a szaglásán keresztül, hogy ez nem őszinte együttműködés, akkor nem fogja odaadni a támogatását, mert nem hisz benne. Tehát először az együttműködni akaró szövetséget képző pártoknak el kell hinnie, hogy együtt tud sikerülni. De ha ez asztal alatt is más történik, mint az osztal fölött, akkor ezt szerintem nem fogja meg. Jó, de e tekintetben nem lesz, tisztában vagy -e azzal, hogy a te tevékenységedet hogyan fogják megítélni, amikor te nagyon elegánsan, eufémisztikusan, de azért némi szarkazmussal mondtad, hogy izgatott vagy, kíváncsisággal figyeled, azt a küzdelmet, amely egyébként a te életedet is befolyásolja a zuglóban is, azon kívül is. Tehát nem fogod-e azt életni? El... ez a döntés most nem befolyásolja a zuglójak életét. A kormány koalíció, ha úgy tetszik, zúló kormány koalíciója. Ettől nem fog előtt. 16 képviselőt, képviselőt számlált, a 6 másfajta képviselővel szembe. Tehát a koalíció 16 okay. ez, nem... Ehhez nem... képes szabórebek a parlamenti távozásával, ez az arány átmenetileg az utóbbi hónapokban, tehát április óta 15-6-ra módosult, de ez is több mint kétharmados különbség, ha úgy tetszik. Tehát ha adott esetben ez a képviselői hely nem kerülne feltöltésre, az ugrói politikában ez semmilyen változással nem járnak. akarsz a, bármilyen kommentár. Ez sokkal má, tehát más a helyzet, mint az első okay. Ez Ebben ebbe, ebbe nem vitatkozom veled, különös tekintettel arra, hogy közben ugye egy vidéki városban már azt is lehet tapasztalni, hogy az ottani felborult viszonyok csak arra veszik rá a Fideszt, hogy ki, ki éljen a lehetőséggel, és Füriyes Balázs szavát meghalva, vagy attól függetlenül nem vitatkozik. Biztos, hogy nem borul e, e, az önkormányzat és az önkormányzat vezetése, hogy egyébként kíváncsian figyelem, hogy az első kerületben a két jobbikos vagy két volt jobbikos képviselővel e, milyen alkura jut a Fidesz, és borítja föl az ottani státuszkód teljes mértékben, vagy sem, annak azért lesz üzenetértéke. Akarsz-e bármilyen kommentárt fűzni ahhoz, hogy a szolidaritás jelöltjét, a szolidaritás összefogászuglóért egyesület jelöltjét, kézdi Gabriellát, az index is, és a 24 24.hu is az elmúlt napokban, tehát közvetlen a választások előtt trójai faluként tüntetik fel, túl embereként, ami arra alkalmas, hogy a zuglói szocialisták alkalmasak legyenek a saját szerepük és a saját fontos szerepük betöltésére, mert ő fogja úgy megosztani ezt az egészet, ami befolyásolhatja a választás eredményét. Érdemes megnézni, egyetlen előtt mögött sem áll az MSZP logója, Kézdi ellát sem támogatja az MSZP olyan fantázia termékek, amik megjelennek, aminek semmi a valóság alapja nincs. Nem titok, a beszéltem túl Csabával, hétfőn találkozni is fogunk. De ez nem újdonság, ez egy régi kapcsolat, tehát egy ismerettség, aki bebizonyítja, hogy itt olyan dolgok történtek köztünk, amit egyébként szégyelni kéne, vagy jogi következménye lehet, az más csodára is képes. Az, hogy mi találkoztunk, vagy beszéltünk, az egy magánéleti dolog, lenne, ha tegnap egyébként a zuglói szocialisták nem döntöttek volna úgy, hogy ismét két évre rábízzák a szocialista frakció vezetését, az ő szerepe egyébként még a kongresszusan is szerepet játszhat, bár nyilvánvalóvá tette, hogy ő változatlan ugyanúgy gondolkodik az MSP országos szervezetében való részvételről, mint korábban, de hogyha erről részleteiben akar beszélni, akkor majd azt ő elmondja. Az, hogy tegnap a szocialista frakció ismét őt választotta vezetővé, egy polgármester számára, aki szintén ehhez a párthoz tartozik, Bíre bármilyen és ezt az egészet azért mondtam el, hogy ne jól értesültnek tűnjek, hanem elmondjam, hogy mögöttem mi van. Igen, én nekem ez az információ még nem volt bent, azt hallottam, hogy erre készül a helyi szervezet. Ez tegnap volt. Igen, igen, igen. Nem vagyok tagja az Uglói pártszervezetnek, de nyilvánvalóan ennek a hátteréről majd akkor beszámoltam, tehát ezt én nem szeretném most kommentálni. De ez fontos. Véleményem szerint uh, nyilván az egyén szempontjából mindig minden fontos, uh, a szervezet szempontjából is lehet részlegesen fontos, de azért összességében, hogy mikor, milyen pozícióban szolgáljuk a közösségünket, ez szerintem a külvilág számára kevésbé, mint a közösség számára fontos. Hat kérdezem meg, ha te egyébként utaltál, hogy te... Ugye nem vagyok tisztában, hogy ez hogy működik, és soha nem voltam semmilyen pártnak a tagja. Te melyik szervezetnek vagy a tagja a második kerületinek? Igen. Mintegy 20 éve. Igen, akartam mondani, hogy ez nagy valószínűsége. Három éve egész pontosan. Most így össze számoltam. Igen. Um, azért nem mentem el, és ezen túl el fogok menni. Uh, azért nem mentem el a tegnapi. Uh, képviselőtestületi ülésre, mert ott két napi rendi pont volt, és abból az egyik az ráadásul zárt ülésen zajlott. Volt jelentősége, nem volt jelentősége, te majd elmondod, hogy ez egy megismételt képviselőtestületi ülés volt, mert az első képviselőtestületi ülés szintén ezen a héten volt, 12-én, de ott a tört része jelent meg a képviselőknek, és így az döntésképtelen volt ez másodszor fordult elő, ahogy én tudom, vajon miért jött létre ez a szituáció, és létszíves mondd el, hogy milyen döntés született tegnap. Igen, hát tulajdonképpen annyiban érdekes a, a hétfői sikertelen, és a csütörtöki teljes mértékben sikeres testületülés, Ugyanaz volt a napi rend, változtatott. Igen, a ezt, eztről, igen, ez így van. Tehát tulajdonképpen e, érthetetlen. De a lényeg az, hogy a képviselők nem jelentek meg. Nyilván valahonnan valaki hiányozhattak, és aztán úgy döntöttek néhányan, hogy akkor inkább kihagyják ezt az ülést. Véleményem szerint persze ez a munkahelyük, akár képviselőnek, akár a polgármesternek, akár tanásnaknak, vagy elnöknek, vagy képviselőnek, ha nézzük a feladatát, ezért tiszteletdíjat kapnak, és tiszteletből nekik is meg kellene tisztelniük az ódai polgárokat, hogy ott legyenek, ha a polgármester az SMS-nek megfelelően összehívja őket egy döntésre. De bízom benne, hogy ezek a, a, az ilyen típusú munka, e, kihagyások e, megszűnnek. Rosszul feltételezem, és nem is volt ok, e, oka annak, tehát nem valamilyen háttiralkuk megkötésére volt szükség itt erre a három napra. Nem, nem itt az emberek belátták azt, hogy... Okay. Semmi, semmi nem. Okay. Uh, ugye fontos, hogy mind a két dologról néhány szót ejtsünk. Az egyik ugye a városgazdálkodási ZRT uh, frissen kinevezett igazgatójának a munkaszerződés módosításáról volt szó, és itt várnai László figyelmét felívnám, hogy ő egyébként a blogjában rosszul írja a nevét rendszeresen. Uh, a másik pedig a népszámláló, népszámlálás számláló biztosainak biztosítása volt. Kezdjük a másodikkal azért abban van valami egészen groteszk, amikor valójában, és ezt nem is tudom, hogy ezt meg elmondod én kérdezni, hiszen maga a felvetés hogy önkormányzati dolgokozókat kell rávenni valami olyasmire, amire egyébként őket nem is biztos, hogy lehet, és ezzel kapcsolatban aztán mindjárt a Fidesz frakció ki is fejezi, hogy ők ezzel nem értenek egyet, de még mielőtt olyan részleteket mondanék, amit nem értenek az emberek, akik bennünket néznek vagy hallgatnak, elmondod az alapszituációt? Igen, országos népszámlálás lesz, rövidesen néhány héten belül kezdődik, nagyjából egy hónap alatt kell, október 1-től, nagyjából november elejéig az összes itt élő polgárt összeírni, megszámolni, statisztikai adatokat gyűjteni velük kapcsolatban, ez egy kötelező állampolgári feladat, tehát nem tagadhatjuk meg állampolgárként sem, és ehhez kellene kérdező biztosok. Az a helyzet, hogy nagyon sokan már hajlandó kitolt, kitölteni online ezt a kérdőívet, és ezért kevesebb kell. De ez a kevesebb ember is nagyjából 400 fő, amit a KSU, a, a népszavazásnak a felelős uh -huh. határozzák. Mármint, hogy 400 fő, csak zuglóban. Így van, ez csak zuglóban, tehát sok-sok ember végzi ezt a tevékenységet országosan, sok-sok-sok százal ember. A lényeg, hogy ez elvileg egy önkéntes feladat lenne. Ezért a magyar kormány fizet, vagy a KSH fizet néhány száz forintot elvégzendő feladatonként, és ha valaki nagyon-nagyon sokat teker, akkor kb. 250 ezer forint bruttót kaphat érte. Na most az a helyzet, hogy ezért a pénzért nem jelentkeznek az emberek. Nagyjából senki. E és ugye ez bruttó. Polgármester, nagyon egy, dolgot, tisztáz, ja, egy áll... dolgot tisztázunk, még mielőtt tovább mennénk. Hol jelentkezik itt az önkormányzat? Mennyiben része az önkormányzata a népszámlálásnak? Na most az önkormányzatra, mint a jelenlévő uh, hivatalos szervre uh, teszi rá, a jogszabály ezt a feladatot részben. részben. Miután mi önként... És a maga a jogszabályt jelentkezőt nem, jelentkezőt nem érdekli, keresni. hogy ennek hogyan tesz eleget az önkormányzat. Igen. Szóval mi önként jelentkezőket keresünk, mert ugye ez a normális, uh -huh. hogy itt van a pénz, ezt lehet kapni ennyi feladatért, ki jelentkezik az önkormányzatban. Tudtunk erre találni mondjuk 40 főt némi noszogatásra, de ez még az önként jelentkező kategóriában. Hát ez a 400-hoz képest nem sok. Így van. Mi jeleztük ezt a problémát a KSH-nak, illetve a uh -huh. kormányhivatalnak, a kormányhivataltól pedig azt a választ kaptuk, így keresztül, hogy megkértük, hogy, hogy, hogy, hogy vonjuk be a kormányhivatali dolgozókat, egyébként akik korábban önkormányzati dolgozók voltak, csak ugye ellettek, uh -huh. nem még néhány évvel ezelőtt, amire azt a választ kapták, hogy nem, nem hajlandó bevonni, csak az önkormányzat oldja ezt meg, és vonja be a különböző intéz és ezután került sor, hogy akkor a hobodák, bölcsödék és egyéb intézmények vonatkozásában, a szociális ágazat, stb. egy ilyen kvóta rendszer szerint. De ezt a meg képtelen, Hány helyzetet... kellene ahhoz, hogy ezt fölálljon most innen szép a történet. Erről van szó, mert ugye ezt a munkát, amiről te beszélsz, ezt ugye önként vállalva lehet tenni, és az úgy tudja a kázus, hogy vajon ebben a szituációban, ahol rávesznek önkormányzati dolgozókat arra, ami megfosztja őket az önkéntességtől, az egy milyen szituáció, miközben eredményorientáltnak kell lenned, és ki kell állítanod 400 embert miután a kormányhivatal jelezte, hogy ez egy, az ő szempontjából egy kötelező, az és ehhez képest, hogy felszólal egy fideszes képviselő, ennél nagyobb a megint nehezen tudtam volna elképzelni, mert bárki elmondhatta volna ezt, hogy ez nem szép dolog, hogy az önkormányzat nem lát maga előtt más utat, mint hogy kiadjon egy kvóta rendszer szerinti kötelezést, amit természetesen azért az elhangzott hogy nem lesz uh, szankciója annak, hogyha nem tudják kiállítani a kótákat, de próbálják meg legalább. Ennyit tudunk vállalni, tehát ez a kötelezés azért... Uh nem olyan. Jó, ez egy nagyon szép történet, és érdemes vele megismerkedni, mert mint Csebben a tenger, sok szempontból benne van az ország. Ez egy, egyébként a zuglóhu nagyon jól megírt írás. Azt írja egyebek között, dr. Tiba Zsolti jegyző kijelentette, miért a számlálóbiztos hiány miatt a testülethez fordult, hiszen ő fordult a testülethez segítségért. Megkereste a zuglói felsőoktatási intézményeket is, de csak néhányan jelentkeztek. Az ügyben azért kéri a testületbe a mert csak annak van joga az önkormányzati fenntartású intézményekben a dolgozók számára feladatot meghatározni. Igen, szóval nagyjából a 250 ezer forintért, csak hogy így a feladatnagyságát is érzékeljük. Körülbelül 700 címet kellene meglátogatni a kérdező biztosnak, ami azért nem tűnik olyan nagyon kicsi feladatnak. És mennyi idő egy-egy cím? Hát az akár 20-30 is, perc is lehet, ha gyors de nyilván ennél lassabb is. Tehát a lényeg az, hogy viszonylag nagy területen, és sok címet kell, az emberek nem feltétlen tartózkodnak otthon, csak arra várva, hogy megjelenjen náluk a kérdező, biztos, tehát többször is vissza kell menni egy adott, adott címre, tehát azért nem, ez nem egy könnyű feladat. De nyilván, hogyha a népszámlálás elrendelője tényleg megnézte volna azt, hogy mennyit keresnek ma átlagban az emberek, és mennyire hajlandók elmenni órabérben, bizonyos munkakörökbe, akkor talán ahhoz kellett volna irazítani, és akkor ez a 250 ezer forint bruttó véletlenül nem ennyi lenne, hanem mondjuk adott esetben 400 Visszautasíthatod a kérdést, de erről én kizárólag zugló kapcsán olvastam. Vajon ez máshol is így van -e, csak nem írtak róla? Ez mindenhol ugyanez a probléma, de igazából még most folyik ennek a lasszózása, tehát minden, minden település, és ez nem, nem, nyilván nem csak az uklóra vonatkozó kérdés, minden település a maga módján próbálja ezt előállítani. Oké, okay, rendben van. Akkor tehát lehetett, ez... lehetett okay. volna, hogy van, hogy kis nélkül egy vezető jutasítással ezt kiadjuk, de ez nem lett volna szép, nem lett volna elegendő. Igen, így aztán nem, így lett... aztán nem csak Rozgonyi Zoltán részéről Fidesz érte szó a ház elejét, de Hevér László György, aki ugye volt szocialista frakciótag is, de immáron DK, nem szerencsés az óvodák és a bölcsödék munkatársait ilyen feladatra kötelezni, mert könnyen előfordulhat a munkaidőn túl végzett tevékenység miatt kiesnek a munkából, ami veszélyeztetheti az ellátási kötelezettség teljesítését. Végül is az a helyzet, ami ennek kapcsán kialakult a képviselő testületi ülésen, az mennyire volt, és ezt most nem szeretném befejezni, hogy senki se meg. Nem volt ennek ilyen pártos színezete, és egyébként egyetértettünk vele, hogy ez az egész helyzet nem szerencsés. Ugyanakkor a jegyzőt sem hagyhatjuk ott magára ebben a dologban, hiszen közvetlenül ő a kötelezett tehát mint a hivatal vezetői a de azt sem mondhatjuk, hogy oldja meg a jegyző, ahogy akarja, mert alapvetően ő azokból az erőforrásokból tudja megoldani, amit a testület rábíz a kezelésére. Tehát ennek kapcsán az én kérdésemre is, illetve a tisztázó kérdésemre is újra és újra elhangzott, hogy jogi konzekvenciája nincs az önkormányzatban nézve, de még a, remélem, hogy a jegyző úrra nézve sincs, hogyha az önkormányzat nem tud kiállítani 400 főt, okay. a kérdezőbiztosok sorába, ellenben nagyon terhelheti azokat, akik, ö, akik ezt végzik, mert akkor lehet, hogy sokkal több címet kell megoldaniuk, ami persze több jövedelmet is jelenthetne elméletben, hogyha lenne hozzá kellő erő és mondjuk egészség, hogy valaki sok-sok száz címet le tudja járni egy adott idővel, és nyilván egy következménye lehet még, hogyha nem sikerül minden zuglói polgárt bevonni a népszavazásba, és akkor úgy túl sok értelme nincs, de hát ennek ezen inkább a kormányzatnak kellene elgondolkodnia. Kormányzati és ellenzéki sajtó is csámcsogott a zuglói városgazdálkodási közszolgáltató ZRT vezérigazgató személyén, nem a munkaszerződésen, ott megint találgatásokba bonyolódta, ki kit ismer, én most ebben nem mennék bele egészen addig, amíg a tevékenységével erre nem szolgál rá. Én jóindulatúan, nyilvánvalóan azt fogom mondani, a munkája lesz az, ami erre bizonyítékul szolgál, hogy ő egyébként azokat a vádakat, amelyeket itt most különböző személyes ismerettség alapján megfogalmaznak, nem szolgált rá. Ez a megközelítés megfelel? Nekem tökéletes. Akkor csak azt magyarázd de amit ír a hú, a Grémium zárt ülése határozott a István a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT vezérigazgató munkaszerződésének a módosításáról. Horváth Csaba polgármestertől megtudtuk tőled a vezérigazgató, mezőgazdasági egyéni vállalkozói jogviszonya ellentétes volt a munkaszerződésével, ennek feloldására kérte annak módosítását a testülettől, amit a Grémium jóváhagyott. Itt van egy kis magyartalanság, hiszen arról van szó, hogy a munka, tehát ellentétes volt a munkaszerződése, ennek feloldására kérte, ja, nem, nincsen, ennek feloldására Módosított kérte annak módosítását. A igen, nem? Igen. Mútyát, Stimmel minden. Milyen módosítás történt? Na, szóval a munkatörvénykönyve határozza meg alapvetően, hogy vezetőt is csak egy munka munkaviszonyjal rendelkezhet, az a munka viszony, amire az esetben pályázott. Tehát ez az elf. Ugyanakkor az életszerűség okán ad lehetőséget a munkáltatónak hogy a saját kárára ettől eltérjen, hiszen hogyha egy munkavállaló nem csak az ő ügyeit viszi előre, hanem adott esetben van valami saját napekt története, akkor megoszolhat, megoszlik a figyelme a vezető tisztségviselőnek a magán és a közéltek között. Ez az elmélet, és ezért mondja azt a jogszab, hogy alapvetően egy munkavállalói pozíció lehet. Viszont vannak specialitások, vannak specialitások amire a jogszabályalkotó úgy darabonként nem gondolt, de mégiscsak van olyan lehetőség, hogy például egy mezőgazdasági vállalkozó e, dolgozhat a saját család gazdálkodásába, és egyébként vállalhat mellette. Ez elméletben nem tehetné meg, és a, az önkormányzatnak az ilyen vezetőtiségviselői munkaszerződése ilyetik kivétel nélkül nem adtak ilyen típusú felmentést, de nem volt még mezőgazdasági egyéni vállalkozó jelentkezőnk se ilyen típusú posztra, most volt egy ilyen, és ezt a felmentést elvire a testület megadta, ami azt jelenti, hogy ebben az egy vonatkozásban, tehát a mezőgazdasági tevékenysége vonatkozásban elfogadta a testület, hogy van egy másik munkaviszonya. Nyilvánvaló, hogyha a későbbiekben az derül neki, hogy ezt a két dolgot nem tudja összeegyeztetni, akkor a testület erről az ismét határoz, hogy akkor oldja fel másként, Annyi hozzátartozik, hogy egy mezőgazdasági egyéni vállalkozó az úgy létesül, hogy el kell végezni egy viszonylag bonyolult aranykalászos képzést, és ez az oklevél jogosítja fel arra, hogy egyéni vállalkozó legyen a mezőgazdasági területen. Tehát, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy átadom a barátnőmnek, feleségemnek, ismerősömnek a családi vállalkozást, tehát, hogy kvázi keres magának egy stóman, ezt valakinek el kell végeznie, hogy ezt a tevékenységet átvegye, tehát 15 éve csinálta. Én is kíváncsian várom, hogy ez okoz-e bármilyen sorlódást a két munkakör között, vagy nem. De engem is az érdekel, amit, amit téged meg szerintem a zuglóiakat, hogy az új... Félye, én zuglói ideiglenes lakos vagyok, úgyhogy... A Tehát engem, engem is az érdekel, mert nagyon sok feladatunk van. Az elmúlt hónapok zuglói történései miatt meg is akadtak ezek. Tehát a, vezér, a korábbi vezérítottató felállításával, pályázat kiírásával azért hónapok teltek el, és emiatt azért ügyek tucatjai szenvedtek késedelmet, amit szeretnék nagyon gyorsan felzárkóztatni. És hogy én is alig várom, hogy most már érdemben megkezdtes a munkát. Egyébként nem kellett várni erre a döntésre, mert szeptember -ben első ben a munkaszerződést, és ezt követően ő munkába állt. Tehát ezt a bizonyos felmentést, ezt tulajdonképpen a munkaviszonya közben, a munkája közben adtuk meg neki. Köszönöm szépen, de remélem meghallottad, hogy én ideiglenes lakos vagyok. Ja, Hogyne? Hát én korábban is úgy tudtam. Igen, Igen. Köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Rendben, köszönöm. Köszönöm, szia. Önök Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét. Közben azt olvastam a messenger hogy valami, <coughs> volt, valami rossz volt feltüntetve Horváth Csaba kapcsán. Jó, rendben van, hogyha netán véletlenül, átmenetileg másnak tituláltuk, akkor elnézést korrigáltunk. 061-253-8812, 8 óra 40 van, tehát én most nagyon rövid ideig fogok várni, hogyha nem gondolják, hogy valamit is megosztanak velem gondolataikat illetően, akkor illaberek, kerek minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés, abban a reményben, hogy nem halok meg, Kurtács András Akatos, János Galambos Ádám nem állnak föl, akkor hétfőn találkozunk 061 253 8812 12 másodszor, és akkor egy kicsit várok még, hogy nem ingyenre azt mondjam, hogy másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, Péter vagyok! Nem tudom, hogy más jelezte, de a Navaracsics beszélgetés első pár percében nem volt hang. 7.40-kor jött vissza a hang. Ki, És hova oh, le? Jó. Igen. Igen. Tudják itt, akkor ezek szerint kiesett 9 perc, sajnálom. Az izgalmas rész az, tehát itt mindig van egy ilyen előjáték, akkor pont az előjáték volt az, amit nem hallottak, sajnálom. De köszönöm hogy szót. Bárki más. Kriszta nem válaszolta. Küldtem SMS-t. megnézem még a világot, hogy a történt-e bármi, amiről itt nekem be kéne számolnom, Viszont hallásra, viszont látásra. pont, kukac, gmail.com.